يُسْلِمُ أَعْمَالَكُمْ ويَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين اولا اسيق نفسي بتط والله عز وجل دوغ زان الاسلام بعد حمد حميد الله سبحانه kumtakia ziada ya sala na salamu tutumii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awali yote kabisa napenda kuwahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bila kuisahau nafsi yangu katika kushikamana na usha huu amma khutba leo nazungumzia umuhimu wa kuwekeza katika dini ahammiyat al fi d umuhimu wa kuwekeza katika dini su'al la uwekezaji ni jambo ambalo Halifichikani kwa yoyuti mamoja awe yamesoma au hakusoma awe ana dini au hana dini amejiriwa na serikali au amejiajiri ye mwenyewe amejiriwa na mtu binafsi au anafanya shughuli zake yeye mwenyewe swali la kuwekeza umuhimu wake na faida yake bila ile na akili timam anajua hilo bali ukichunguza maisha ya na mfumo wa dini na na ulivomwekeza aishi katika hii dunia basi utaona kwamba mfumo mzima wa maisha adam, ya mwanadamu ndani ya msehi 24 upo katika uwekezaji ndiyo maana kiangalie suala la uwekezaji umuhimu na faida zake halipishani sana na swali la kuweka akiba kwa sababu miongoni mwa malengo makubwa kabisa ya kuwekeza katika jambo lolote ima ni la dini au ni jambo la kidunia malengo makubwa ni maslahi ya baadaye maslahi hayo yeye akarudi kwa mwekezaji ye mwenyewe au mwekezaji anaweza akafanya jambo akao amewalinda watu wengine pamoja na yeye ya kwamba atakuwa na katika huo uwekezaji. Ndio maana sisi tunaswali Tumeacha shughuli zetu. Tumekuja hapa msikitini. Hili tunalolifanya hili ni sehemu ya uwekezaji. Ni sehemu ya akiba. Kwa na tunatarajia hiki ambacho tumekifanya hivi leo tunakifanya hivi sasa huko mbele insha Allah kitakuja kutusaidia vile vile kusoma Qur'an kwenye kutoa sadaqa yote haya mtu anayafanya kwa ajili ya kuwekeza kwa maslahi yake yeye baadaye siku ambayo anaamini kwamba mali yake cheucheke umaarufu wake rufu yake kumwokoa na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa kwa matendo mema ambayo ameyafanya katika hadithi al Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum enyi waja wangu wa vingine haya ni matendo yenu ninayadhibiti kwa ajili yenu faman wajada khayran falyahmidillah yoyote utakay kutheri siku ya kiyama amhimidi allah katika hilo wamalem yajid khayr zalik na yule ambaye hakukuta tofauti na yeye khairi akakutashari fala yalumna basi si yoyote isipokuwa nafsi yake hadithi hii kabisa kwamba haya sisi unayafanya ikiwa ni sehemu ya uwekezaji kwa maisha ya siku ya pili. Maisha ambayo yana mwanzo na hayana mwisho baada yake. Dugu zangu katika imani. Nimesema ya kwamba katika hutuba yetu ya leo tutazungumzia umuhimu wa kuwekeza katika dini. Tunapozungumza umuhimu wa kuwekeza katika dini tunakusudia vituo vya dini venye sura ya dini ambavyo vimiisisiwa na wale wa asisi wake wa malengo ya dini na si kitu kingine tunapozungumzo uwekezaji katika dini hatukusudi miradi au ufunguzi wa taasisi na jumuiya mbalimbali ambazo waislamu wanatarajia watapata pesa kwa jina la dini kupitia jumuiya hizo au ta hizo hizo hayesema kusudio yetu katika hotuba ya leo tunakusudia uimarishaji wa vituo ambavyo ndani yake watu wanasoma qala Allahu qala rasul tunapozungumza uwekezaji katika dini tunakusudia elimu ya dini ya Kiislamu ipatikani katika jamii ukiingia katika mji kupatikane maktaba ya Kiislamu maktaba ambayo itakuwa imesheheni vitabu watafiti mbalimbali wataingia katika maktaba hizo watasoma na zile tafiti zao itakuwa ni sehemu ya ufumbuzi katika matatizo ya Uislamu yanayowakumba katika maisha yao wekezaji katika dini tunayokusudia ni watu kusoma dini na kuwekeza katika jambo la dini vijana wasome Watoto wasome, wazee wasome na kila ambaye ni Muislam atengenezewe mazingira rafiki ya kusoma. Kiukweli na kiuhalisia. Ukiangalia namna watu waliowekeza katika dunia yao huko kiamini ya kwamba uwekezaji wao katika hiyo dunia hautowasaidia kwa chochote bali ya Allah subhanahu wa ta'ala Yaani wewe kwa mfano katika huu mji wa Dodoma uwe una majumba mbili wakielezewa wazee wenye majumba mengi basi wewe ni mzee namba moja. Wallahi haya manyumba yako na huo uwozo wako hautokosaidia kwa chochote. Beli Allah subhanahu wa Sasa watu wanatoa nguvu nyingi sana na watu wanapambana sana wa hakikisha kwamba wanawekeza katika dunia malengo makubwa ni kuogopa ufakiri na kuogopa umaskini mazingira yaliyotengenezwa katika uwekezaji wa dunia ni kana kwamba mtu akifa maskini amekufa mtu dhalili sana siku moja ziliingia mali katika mji wa Madina kutoka Bahrain aliletewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iko ni sehemu ya ukusanyaji wa kodi katika nchi ya Bahrain zimeletwa pale masahaba wakasikia kwamba kuna mali zimekuja kutoka Bahrain hizi ni mali za waislamu ndio wapewe katika swala alfajiri wakaja masahaba wengi sana msikitini hata wale ambao walikuwa wana kambaali na msikiti wakaja kuswalia alfajiri msikitini tuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipo waona watu wameja msikitini baada swala akauliza kuna nini akaambiwa kwamba kuna mali zimeingia kutoka Baharain Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama akawaambia Waislam ma fakru akhsha alaykum mimi mtume wenu mimi mtume wenu siogopei nyinyi kuwa mafakiri kabisa walakin akhsha alaykum an tuftaha ad lakini mimi ninachokiogopea kwenu nyinyi ni Allah aldakta hii dunia fatanafasu fiha mkashindana mka kwenye hii dunia mkashindana katika hii dunia dunia hii ikawaangamiza kama ilivyoangamizwa waliokuwa kabla sasa uwekezaji wetu sisi katika dunia ni mkubwa sana ukifananisha na uwekezaji katika dini ambao nimeoelezea kuikisa katika madharisi zetu. hali za misikiti vituo vya dini wanafunzo wanaosoma dini walimu wanaosomesha dini jambo lao limeonekana ni jambo duni dalili mpaka imefikia hatua miongoni mwa vitisho vinavyotolewa na wazazi kuhusu watoto wao kwenye kusoma dini wanawaambia sasa ukisoma dini utaishi vipi kana kwamba mtu akisoma dini lazima afe. Kwa nini hao waliosoma dini hivi sasa wanaishi vipi? Na hao wanaochuoni waislamu walioitoa juhudi mbalimbali mbali kwenye hii dini waliishi vipi wao? Lakini yote hili litaathira, ni, ni athari ambayo imeingia katika nyoza wa waislamu kwenye kuwekeza katika swala la dunia yao. Wakawa mbali kabisa kwenye kuwekeza katika dini yao mpaka wakaona ya kwamba kusoma dini kujishughulisha na mambo ya dini ni sehemu ya ushamba ya ni kupitwa na wakati siku moja alikuja sahaba mmoja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi amehitaji alimamu mtulimi katika sunna yake hadithi imesimuliwa na anas ibin mali anas ibin mali anasema kana akhawani ala ahdi annabi sallallahu alayhi wasallam kulikuwa kuna ndugu wawili katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam wa Wakana ahduhum ma yaati an nabiyya na akawa mmoja katika hao ndugu wawili hao anakuwa kwa mtume yeye anashinda kwa mtume anasoma kwa mtume anamfuatilia mtume hajishughulishi na jambo lolote wal akhar na ndugu mwingine yahtarifu. anafanya kazi anajishughulisha na kutafuta dunia Ikawa huyu ndugu yake wakiamka amka asubuhi yeye anakwenda kwa mtume kusoma na yeye anamka asubuhi anakwenda kufanya shughuli zake. Hili jambo la ndugu yake kujushughulisha na masomo pekee yake nikawa linamkera. Fashaka shakka almuhtarifu akahu linnabi sallallahu alayhi wasallam akamshitakia akenda kumshitaki huyu ndugu anayefanya kazi akamshitaki ndugu yake ambaye anejishughulisha na, na ilmu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda kwa mtume akamueleza kwamba huyu ndugu yangu kila siku asubuhi yake amka ya na kuja kwako tu kazi ni kusoma tu ana lolote afanye shughuli yoyote hashirikiani na mimi katika kazi na mimi ndio anemsaidia mimi ndio mndopatia chakula anmpatia finyaji anmpatia mafazi anakaa nyumbani kwangu lakini hafanyi kazi kazi yake yani kusoma tu kwako mtume alimpatia majibu mepesi kabisa akamwambia hivi la'allaka za kubihi la'allaka za kubihi huenda wewe unaruzukiwa kwa ajili yake hizo pesa hizo sipata hizo unafamka asubuhi ukaenda huko ukapambana Huenda riski kunazo sipate ni kwa ajili yake yeye wala sio kwa ajili yako wewe. Huenda riski yako wewe ni finyu lakini riski yake yeye ni kunjufu Allah subhana wa ta'ala akaipitisha riski yake kupitia kwa kuwewe. Mwacha mtu asome. Hii hadithi ni dalili tosha kabisa kwamba namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifokuwa kilithamini jambo la dini na jambo la kuwekeza katika dini kiasi ambacho alikuwa hawezi kuridhia wala kukubali kuona kuna ishara yoyote kwa sahaba yoyote akiona ya kwamba jambo la kusoma dini kujishughulisha na dini ni uzembe ni uvivu na lile jambo la kutafuta pesa kupambana kufanya kazi basi huo ndio uhodari la ile mmoja alipewa nafasi yake huyu aneisoma dini huyu na anaiwekeza muda wake kwenye kusoma dini ya Allah huyu anawekeza kwa manu, kwa, manu, kwa manufaa ya umma wa Islam wala afanye kosa katika hilo na wewe ambaye unatoka asubuhi unakwenda kufanya kazi pia hilo unalolifanya ni jambo zuri si jambo baya huyu anaisoma huyu asifungue wanya waseme vibaya wanautafuta pesa نا في اللي في اللي اللي ambao wanafanya kazi na kutafuta pesa wasiwadharau wala kuona ya kwamba ni watu wa vivu na wazembe wale wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa imamul muttaqin salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila amma ba'd ni nasaha kwa watu wafuatao na nasaha hisi sinarudi katika ile ile hotuba yetu umuhimu wa kuwekeza katika dini nataka nisome picha ambacho amikitaja alimamu imam kwenye kitabu chake siyaru A'lam nubala alipokuwa akimuelezea mmoja anaitwa Abu Ishaq al-Fadhali huyu wana Abu Ishaq al-Fadhali katika nauchuo wa wakubwa sana wa Kiislamu na ametoa juhudi kubwa sana katika Uislamu mpaka al-Imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala alipokuwa akimsifia na kumwelezea akasema hivi ittafaqa al-ulama ala an aba ishaq al fazari imamun yuktada bihi bila mudafa wamekubaliana wanaochuoni wana wote ya kwamba abu ishaq al fazari ni imamu anaitakiwa kuigwa bila ya upezani wa aina yoyote huwana katika moja sifa zake mahala ambapo yeye yupo ibada hawezi kukanyaga ardhi hiyo Watu wa bid'a katika sana zake kama ni katika huu mji wa Dodoma akija mtu wa bid'a hapa akaambiwa bwana Abu Ishaq al yuko hapa anatafuta mahala pigini pa kwenda hawezi kukanyaga katika ardhi hiyo alikuwa ni mtu mkali sana kwa watu wa bid'a sasa huyu bwana alishi sama moja na abdullahi Ibnu al-Mubarak al-Marwazi Harun rashid mmoja katika watawala wa Banu Abbas Ni katika watawala ambao aliwapenda sana wanaochuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa na aliwatetea sana na akawa ni mtawala mkali sana kwa watu wa bidاعة Sasa siku moja akamkamata zindiqi Katika utawala wake alipitisha sheria zindiqi yoyote akikamatwa hukumu yake ni kuwawa zinidhi ni mtu ambaye amesoma dini ya Kiislam, lakini ni kafiri amesoma dini ya Kiislamu anafahamu Uislamu anafahamu sheria za Kiislam, lakini ni kafiri si Muislam anaadhihirisha Uislamu na anaficha ukafiri yeye ni zaidi ya mnafiki kwa sababu mnafiki yeye anafanya vitimbi tu kwa Uislamu huyu yeye amesoma anafahamu Uislamu anafahamu dini lakini ni kafiri na ana upotosha muislamu kwa njia ya elimu huyu hukumu yake katika sheria dini ya Kiislamu akikamata hukumu yake ni kuuawa sasa harun rrashid rashid ni katika watawala ambao alipitisha hukumu hiyo katika utawala wake akamkamata zindik akamwambia nitakuua yule zindik akamwambia hivi aina anta ya khalifa min alf hadithi wada'tuha fiha harfun qalahu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ewe mtawala unataka kuniua mimi sasa utafanyaje kuhusiana na zile hadithi moja ambazo mimi nimezitunga ndani ya hadithi hizo hakuna herufi sio neno hakuna herufi hata moja ali tam kamtume sallallahu alayhi wasallam sote ni hadithi za uongo wataka kuniua hizi hadithi hizi utasifanya je harun ar-rashid akamwambia aina anta ya aduwallah eh uko wapi wewe adui wa allah indana abu ishaq al-fazzari wa ibn ابو اسحاق الفزاري نا عبد الله بن المبارك المروزي حوا وتوويلي حوا تناو سس حوا aksema hivi yatahallaniha yatahallalaniha fuyukhrijaniha harfan harfa watazichambua hizo hadithi zako in fumoja na kwa maana wewe tunga hadithi zozote unazozitaka wewe lakini tukimwita Abu Ishaq al fazari tukamwambia tuchagulie katika hizi hadithi ni yepi maneno ya mtume na ni yepi maneno sio ya mtume atakwambia haya ni ya mtume na haya si ya mtume Kwa hiyo Harun rashid alikuwa hana hofu na mazindiko kwa sababu katika utawala wake alikuwa ana watu sasa basi. Nikianza na wazazi Wazazi Mimi huwa kwa kawaida mara kwa mara ninapokutana na jamaa zangu ndugu zangu ambao ninajua hawa wana watoto wamesaa Baadhi huwa huona wauliza mtoto wako yuko wapi Mtoto wako anafanya nini hivi sasa Kasi katika watu ambao nimewahi kuwauliza hakuna hata mmoja I kuniambia kwamba watoto wangu yupo markaz anahifadhi hifadhi Quran. Watoto wangu yupo katika markazi flani anahifadhi hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم. Adao mto wangu yuko chuoni anasoma, anachukua degree ya kwanza, Amerika anachukua masters sasa, watoto wangu hivi na hivi. basi, Fare. Ina maana ya kwamba wazazi wamewekeza katika dunia na wanatoa pesa nyingi mno katika hii dunia. Na wana watoto wao kwa gharama kubwa sana lakini wallahi wote wanagopa umaskini Na wote wanaamini ya kwamba ili wafanikiwa kwa watoto wao lazima wasome dunia yao Sasa na sahasangu kwenu na kwenu kama unataka mtoto wako awe ni mtu mtukufu katika hii dunia Utajowi wake uendelee kuwa ni wa milele katika hii dunia msomeshe mtoto wako dini pekeci atakuwa aziz atakuwa ni mtu sherif katika hii dunia kwa sababu Allah subhanahu huwa ta'ala ndiye atakayemnyanyua ni viongozi wangapi leo hii tunaona wanadalilishwa na viongozi wazao katika utawala ni viongozi wangapi wanatuhumiwa kwa wizi dhulma katika shughuli zao kwa sababu alisomishwa kutafuta pesa. Hakuambiwa hii ni halali ichukue na hii harama achana nayo. Hakuambiwa yeye anatafuta pesa. Mbaki na bali ya wazazi, watoto zao wanapokuwa miingia katika ajira, mwaka wa kwanza hajanunua gari. Mwaka wa pili hajanunua gari. Mzee sana mtoto wake na mwambia, acha uzembe. Mbona wewe wanakuwa ni msembe mzembe wewe? inama na anamhamasishia kwamba nenda kaibe kama na wenzako bali hata hao vijana pia wanaosoma wakikutana wao kwa wao wanaulizana uko wapi hivi sasa bana ah, niko TRA ah, mzee umeula so mchezo hapo ameula nini ameula anapata thawabu nyingi huko TRA au ameula huko TRA anaablisha mambo mema na kukatasa maovu ah, ah, ameula kuna wizi au tapeli na kule ama lisa watu kwa fulma na ndo mna nampa kuna baadhi ya watu unatunga msemo ya kwamba mimi sina hela bali mimi sifanyi kazi TRA wala misotrafk miso sababu so, hao ndo wanakana watu wenye pesa na pesa zao zinapatikana kwa njia nyingi pesa Wazazi wanaona ya kwamba tuwekeze hapa kwa mtu akauza nyumba akauza kiwanja akauza shamba akachukua mkopo benki kwa ili kuhakikisha kwamba mtoto wake lazima asome Wasomesheni kusomeshino tutuzeni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wala hawawezi kuwa mafakiri wala hawawezi kuwa ni madhalili na katika historia ya uislamu wana wachuoni mbalimbali wa Kiislamu waliopita watu ni watu watukufu leo hii tunampenda Imam Bukhari tunampenda Imam Muslim tunampenda Al-Hafidh bin Hajari Sheikhul Islam bin Taimiya tunawapenda si ndugu zetu sio baba zetu sio wajomba zetu sio shemeji zetu wala si ndadau hatuzijui lakini لو hii ukipita mahala ukamsikia mtu anamtukana Imam Bukhari utukasirika. hisi Imam Bukhari ni baba babako paka ukasirike au ni shemeji yako au ni mjomba wako hapana ni ile juhudi aliyoitoa Imamul Bukhari kwenye kuitumikia hii dini Allah subhanahu wa ta'ala akampa sharafu. Sharafu ambayo anamletea watetezi ambao hawamjui kutetea heshima yake. Lakini ni wangapi leo hii wanamtukana rais? Wanamtukana waziri, wanamtukana mbunge, wanamtukana mtendaji, wanamtukana mkurugenzi. Bali ni waheshimiwa wangapi wanatukanywa? Na wafanyakazi wao wanatukana na mabosi wao. Kwa sababu gani? Hakuna dini. Kwa hiyo wazanzi ninawanasihi na katika hilo. Lakini kundi la pili ambalo na penda nasihi ni wale watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amiwakunjulia sehemu katika mali wikizini katika dini wallahi hakuna atakayejuta katika maisha yake ni kwa nini aliwekeza katika dini hakuna mtu wa sampuli hiyo inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah hapotezi ujira wao yote atakayefanya matendo mazuri Allah hapotezi lakini kundi lingine la tatu ambalo nitamalizia katika hotuba yangu hii ni sisi vijana Nikizungumza vijana na kusudia watu wenye umri kuanzia miaka 18 saba ambao umeanza kubalea mpaka kwenye miaka 40 bado hawa ni vijana Tusomeni dini na tuwekezeni katika dini sisi ambao tumeingia katika usomaji wa dini tuanze kusoma dini abadan mamoja hali zetu za maisha ni ngumu mamoja hali zetu za maisha ni nyepesi na wala nyinyi ambao mnatafuta dunia mnaupambana kuhakikisha kwamba maisha dunia yanakuwa ni mazuri msije ya kwamba sisi hatuna akili ya kutafuta hiyo dunia ni wazembe mazuzu hatujielewi Tumekosa shughuli ya kufanya tukaamua tukaidarasani tusome dini. La. Tena uone sisi tunaakili kuoshinda nini basi. Na mipango ya pesa tunayo mingi kuoshinda nini. Lakini sasa tunangalia, chukua vijana 20 unauwajua wewe katika mtaa wako. Chukua vijana 50, chukua vijana wote ambao wewe unaishi nao pamoja ni nani ambaye ameamua kutenga muda wake nadini. na dini? Hakuna hakuna na wale ambao wanaonekana wanapenda kusoma hawkusirisi na jambo kusoma utamkuta leo ukaingia kwenye kusoma mara kisho ukiingia kwenye shughuli zingine sisi hatusemi ya kwamba mtu akisoma dini hawezi kufanya biashara hawezi kuoa hawezi kuzaa hawezi kufanya shughuli zingine la uko uwezekano ukasoma shughuli zako za biashara zikaenda shughuli zako zingine zika ukazifanya vizuri kabisa wale Bibliaakuwa na wasiwasi lakini lile jambo la dini lile kwa kwewe lina thamani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko jambo la aina yoyote. Kwa hiyo tusikate tamaa. Tusome Tuendelee kusoma na tuwasomeshe watu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuwekeze katika dini ukweli wa kuwekeza. Na kamwe ninawaambia hatuwezi kupata udhalili katika hii dunia nikifunga khutba yangu Allah subhanahu wa ta'ala aya ya mushu katika sura tumahamid وتعالى ha antuma haula'i miongoni mwenu kuna watu wanafanya ubakhili wameyabakhil fa inma yabakhalu alnafsi na yote nime ambaye anafanya ubakhili anafanya ubakhili nafsi yake mahali shahidi napokusudia katika hii aya allah kasema hivi wallahu waliy yu wa antumul fuqara allah ni tajidi dini ni maskini allah amejitosha yastabdil qauman ghayrahum la yakunu amsaluh wa intatawalla ikiwa mtakengeuka mta ikamua kuachana na dini wewe mzazi ukaamua ah mimi si katika dini mimi nitaelekeza katika biashara na dunia una watoto kumi una watoto saba wote umeelekeza kwenye dunia wewe kijana umeamua ume kutafuta pesa hutaki kugaa darasani husaidiwa na ukada darasani husaidiwa alimu huwasaidiwa mashaikh wewe uko busy dunia duniani na wewe Allah anasema hivi wa intatawalla iki kengeuka ikaamua kuacha na dini Allah anasema hivi yastabdil qauman ghayrakum atawabadilisha na kuwaleta watu Wasiokuwa kuwa nyinyi thumma la yakunu amsalakum kisha hawatokuwa mfano wenu Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi mkijifanya mkobizi na watoto wenu Mkobizi na mali zenu na vijana mkaamua muwekeze kwenye dunia hamtaki kuwekeza katika dini Allah anasema atawabadilisha atawaondoa atakupeleka huko kwenye shughuli utashughulishwa wewe na mali zako na watoto wako na wake zako alafu Allah subhanahu wa ta'ala atawaleta watu wengine ambao sio wewe kisha Allah kayawasifia hao watu wengine akasema thumma la yakunu amsalakum kisha hawatakuwa mfano wenu na sisi tunaoomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ni katika wale ambao tumefanywa kuwa ni badali baada ya kuwaondoa watu Islani akatuleta sisi tukafanya jambo lake na tusiwe mfano wa hao ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewondoa rabbana atina fid dunia, hasana وفي الاخره حسنه وقناع عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم